Eta batzaldeon guztioi, bagaude irola irratian, emarrok irratzaioan joan, beste ostegun batez, eta bueno, gaur kriston programa egingo dugu, badauko agu ze taldekoak amen, piti eta jora, badauko agu eskina femeninakoak, eta sin baita ere kontutan eduki gaur kontatuko dizuegula emarrok gauerako primiziaz, pose talde gongo diren, eta boa, gauza guztia, beraz, adiegon, eta prestatu zaitezte, lehenengo eskina femenina, eta gero, ze amaiz. Entu diak, sukser nahi duzungut badak egun Ezkina femenina tur e, irratia e. Arratza León guztioi! Arratza León! Hemen gauz beste osteun bat Tirola irratian, Ezkina femenina irratza joan. Eh, bueno, Badakizue, eh? Marroken barne gauzela. Eta gaur, bueno, inspiratute pasaren Azteko programan, Frantzera oaz. Frantxera. Eta, bueno, Azteko, pues, printzesa eta printzesez hasiko gara, zik aurkestu nahi dizuegu. Prinzesez Aniz. Bera, mia beratzen da lera baita mazazpian azizan, e, lez talde epoko parteide bezala. Eta hemen dakartzagu, bera bakarka gaterasun ma E diskoko Doble Street ZD-ko, 2006-ko trop d'espe abestia. Disfrutauz azu eta ez galdu pista, artista, onen musikari dame qui m'app pleura pour microscope et comme da c'est moi qui tiens volant insolente étonnante, si violent comme barton pas je te sens vexé le constat c'est tout en tu le sers pour l'argent en pied et les couleurs çarouuve ma soeur je fais péter les boomers et hey je me suis peut-être pas ancré c'est la première mais je prendrais l'argent du beurre quand tu pèsras lacréière tu m' réculpé à sont du 9 5 9 train quand la reine c'est là c'est ce qui revient! Tu venu pour me caresser mais je crois pas que t'en fasses 50 20 moins 1 Dans ton poste t'as ses yeux sont dans ta celse La princesse qui revient Tu es venu pour me caresser mais je crois pas que t'en fasses avec moi il a pas moyen Je suis pas de celle qu'on Qui que ta chienne on laisse Mais les warnings si tu vois dans ton rétro il y aura pas zoom zoom zen dans ton merco mon coco c'est la sik pas la céc demande un coup Qui split sur un PC pas des écos dans la cour j'y vais plein pot je m'arrache avec La bourse esquive, la douane et les impôts mon de gros, j'suis qu'une erreur de casse Digne, j'ai qu'un style, celui qui va au casse Pipe, dis-moi, c'est quoi les bailles Les caves, bra ils veulent grailler grave Quitte à faire des drailles, ils Et les cailles, ils pas à la moindre race Ils passent, trop vite en rade, on demande Qui est la p'titasse, n'essaie même pas Te mettre à ma place, alors qu'on recouvre Ta vieille carcasse à la casse Ils matriculent PA, ah, issus du 9-5 Les refs trunquent quand la reine t'est rare princesse qui revient est venu pour me caisse, mais je crois pas que t'en pleuves 5 au 20 moins 1 dans ton poste ta tes le sont dans ta passé la princesse qui revient est venu pour me caisse, mais je crois pas que t'en pleuves avec moi il a pas moyen je suis pas de celle contre si ta chienne en laisse trop de style cherche pas moi je suis trop de speed C'est le début et déjà tu transpires, tu peux pas suivre. Respire, je suis trop de style, yeah. j'gère, trop de style, Cherche pas, moi je suis cool de respirer. C'est le début et déjà tu transpires, tu peux pas suivre pas. Respire, je suis trop de c'est la France respire, reviens. T'es venu pour me tester mais je crois pas que t'en penses. 5 20 1 Bueno, hau izan da princesa niz, eh, arbaso taiwanes eta txateko artista frantzesa, eta, bueno, besterik gabe, orain hasiko beste aur aurkeztuko dizuegu Diams. Diams. Bueno, pues Diams eh, es otra de esas mujeres que hace rap en Francia, de origen greko-chipriota, <risa> y, bueno, eh, es una de las... MCs más conocidas en Francia, tiene cinco discos a sus espaldas, el último sacado en el 2009 y desde entonces no ha vuelto a sacar nada y la verdad es que se oyen rumores por ahí de que va a sacar algo y tal, pero estamos esperando, en el 2010 ha sido nominada mejor artista femenina en los NR Music Awards y, y ganó, así que vamos a poner a la DIAMS para que conozcan un poco lo que hace esta mujer. Et le de Mosel. <tut> Dans mes rêves, à moi a la voix de musique soul child. a du charme du style à la big -arm. il a la classe et le feeling, tout droit sorti d'un film. Le charisme de Jazzi et le de Brad Pitt. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos, Non, il aime les formes il a le torse de DiAngelo. Dans mes rêves, me fait rire comme jamais et me fait la cour du caprel. <tut> <t 'a> <'air> Je cherche un mec parfait, me donner tes ailes un mec fille elle est qui n'a pas peur qu'on l'aime donc si tu as les critères play laisse-moi ton email. Jette me donner tes ailes un mec qui, elle, et qui a de famille, touche le ciel donc, si les critères, babe, ton email. Dans mes rêves, mon mec me parle tout bas quand il m'écrit des lettres avec la plume de bouba, mon mec a des valeurs et du respect pour ses sœurs, du cœur et quand il danse mon mec, Un peu yeah, pas, j'en s'arrête à la Dave Chapelle Il m'appelle tout le temps car il m'aime Mon mec regarde face. Les affranchi et casino Mais aussi Friends Lost et les Soprano Mon mec est clean mais au-delà du style Mon mec c'est une encyclopédie car elle se cultive Ah ouais, mon mec est top Entre l'inteno et le beau gosse peu m'importe qu'il se balade en poche Science s'il vous plaît, on demande un mec mortel en caisse 17. Merci. Non. Un truc qui va pas, non Trop grand. Ouais. Je pourrais en avoir un autre s'il vous plaît Très bien, je vous apporte la taille en dessous. Je me recherche un mec Bueno, y esa es The Y para terminar tenemos a igual la MC más polémica de todo Francia, la que más ruido hace con la rabia del pueblo, que es Kenny Arcana. Que bueno, esta mujer lleva en el rap eh, toda la vida, empezó a hacer rap con solo 12 años, después de estar en un montón de centros de acogida y, y de tener una infancia un poco así turbia. Y so, ha, ha colaborado con todos los MCs de, de Francia, ha sacado un montón de LPs. Oye, vas una pregunta, Dime. ¿qué es eso de MCs? Para los que no controlamos. Ah. <risa> <risa> <risa> MCs en el, dentro del rap es la, la persona que, que, que canta, no que pone la voz. La que está en el micrófono. Vale. Vale. <risa> master of Ceremonies, que se dicen en inglés. Eso es, de Master. Pim, pim, pim... Pues eso, que la Kenia Arcana. Con el tema Yo sé, yo me atrevo y disfrútenlo. J'ai toujours tout fait à ma soie J'ai pas écouté les métisans J'ai quitté tôt les ventes de l'école Qui me trouvait trop épuisante J'ai renié mon auréole Quand mes plaies étaient trop vivantes Entre les murs d'une cellule gloque Ou sur le dos d'une étoile filante Je suis parti loin de chez moi Où de force J'ai traversé mes fleurs une, une de mon Demoiselle de gosse J'ai soulevé des montanèmes Sous le ricanement de l'ordre J'ai connu l'infernal Et puis le rayonnement de l'aube J'ai voulu comprendre Qu'il y avait des de mon pourri Si qu'on ne pourrait jamais rien y changer Sans se faire fracasser pour ceux qui la l'insigne J'ai écrit des milliers de rimes Que j'ai sorti en mécorchant les tripes Gardez vos cas et vos titres sauvages Parmi les sauvages qui nagent en regardant les clips Se sent broué de sauvetage Je nage dans l'immensité de la life Le pente sèche ou son Que j'oublie pas de son aimer Parabre, si j'suis pas lassé que je me balade Veuille et silo sur le champ de bataille Quoque les mythos et leurs plantes de batard si aussi, ne m'a rendu malade J'ai osé, regardé méto J'ai traversé des desserts J'ai défié bon. Et j'ai osé croire en mes rêves Il le fera pour Tant tout Tantout souhaite te faire rentrer dans les normes On rentre pas dans les noirs qui sont ont les les et les rêves J'ai prenait l'insoumission J'ai osé et les sortes J'ai refuser les sortes Oui j'ai osé croire en moi-même J'ai bien route et sa mission J'ai toujours été autonome J'ai attendu après personne pour trouver la vie monotone J'foulais pas connaître que la même zone J'ai osé marcher sur le globe et J'ai défié l'époque, j'ai tu affronter mes flips Maitre à l'épreuve de ma foi J'ai dû sentir sortir d'la merde en rêvant Faire entendre ma voix à ceux qui prétendaient savoir Qui me prédisent le placard Titus Presque press reconnu à chaque quart j'ai marre pas à l'action on vient pour que vos déclarations Émanation de choses irréel on arrive sans comme une déflagration Jeune une bagarre qui colle la marte à fond, fuit un de chaque brassion au couleur j'écris à la pompe mes rêves sur les murs gris de la nation par infraction tu rentres dans le rap je prends que la vie me donne rage grand chaque seconde et chaque seconde je un à à vos corps pas on m'a dit reste tombé c'est trop tard mais j'suis foncé, sorti, foncé, je suis faussé c'est pour qui français je ne les au front j'ai osé défier l'empire j'ai osé regarder mes les normes rentrent pas dans les noirs qu'ils ont imposés les règles Et est un suicide ces conseils refusent les sorts je les refuse et les sorts j'ai osé croire en moi-même j'ai fait ma route et sa mission si je les avais écoutés je serais devenu l'ombre de moi-même le cœur lourd l'âme étouffée j'avais aucune chance mais j'ai pris quand même je serais devenu écrit par mon audace de ma vie Il passe les baisse, il monte et saoule parvis J'aurai fini par rouiller dans sa routine et sa démence à ne faire que le tour du quartier Comme si tout était vite sans Alors j'ai sauté dans le vide De l'enjeu dans le vide j'me lance Et puis j'ai osé penser seul Oui et j'ai osé dire ce que j'pense J'ai osé booster les limites, déplacer les montagnes Traver les interdits, les battements de mon âme J'ai osé conjurer le sort et les schémas de longue date Qui t'a choqué ceux qui disent que ton passé te condamne J'ai osé regarder mes dos percé des No, ba, ba gaude berriro hemen, emarrok irratzaioan gogoratu, Irola Irratia, neundasazpi.bos.fm-en, edo bestela internet bidez, bebai, entzun gaitzakezue, uste dut dala sindominio.net barra Irola, ba sartu, eta entzungorko programa, eta entzun orokorrean Irola Irratia. Hemen, e, irala osoan gaude, irala ausotik berrekaletik edo datorren talde bat daukagu gaur gurekin, beraz, posgarria da, ausotik... E, Egin dako irrati bat, hausoko talde bat edo ekartzea gurekin, Zehamaiz taldea daukagu, arratsaldeon piti, arratxaldeon aiora. Haupa, arratxaldeon. Haupa, arratxaldeon. Ondo. Bueno, eskerrik asko gure irratxa aiora etortzea gatik. Eskerrik asko Eta, bueno, ba, probetzatuko dugu Zehamaiz obetu esagutzeko, Pose, ya amasazpi urte daramate eszenatoki gainetan, gutxi txigora bera, ez? Hore, bai. <laughs> haorten, Horten bai, eiten bai, du. Horten bai, bai, bai. amasazpi urte. Bai. Jum. Eta jadani, ja, saspi dizko, ama saspi, saspi dizko, ba, hor itxi dituzu, eta bueno, zelan sortu zen zean maiz taldea? Bueno, ba, ezagutu ginen, e, e, laro eta ama saspi gendun e, ikaz bidaia Londresera, unibertsitatean, klase ezberdinetan egon ginen, justo piti eta zier lagunak ziren, baina klase ezberdinetan egon ziren, eta, eta pitik ruben ezagutu zuen ere e, e, unibertsitatean. Amentxe, ha, hasi izan dana, eh? Irola era irratiak. Horioi ira egiten genuen saio bat. Esa, han e, aprobatez saio egiten zenute. Ba, no nos cortamos ni medio! No, Demosti kuadra <laughs> de, deitzen sana, eta egiten genuen gure ensaioak, eta grabatzen genuena. Ba, beti gure saioan, amentxe irola era irratian. Eh? Eba, jartzen genuen beria nola funtzionatzen duen eta labun guztiak entzuteko bere ethetik eta hori. Ez deitzen za, no nos cortamos ni media. Grabatze zituzten ensayoak zintan. Igual bai. jende que si tu esagutuko, baina zintan igual, almeno sin de tan hartositos, pero. Maiametik, que así san, se amais, eta gero eta gero jartzen zituzten eh ba, irratiean, baina claro, zintan. Ese que tenéis que tomar oh, de repente! ¡Esto no vale, es! Habían o sea, o sea, igual... ¡Esto tampoco! ...boste dos... ...boste dos... ...disc grabatute... ...ba, abesti bardiña... <risa> ...eta... ...bueno, va ...ba, bai, bai, bai, da... ...amenche... ...eta... Et, ...ese, ese, ese... ...es da... ...da... ...azkele es que ...bueno, seculako... Eh? ...tapuzero... ...que zaginea, baina bueno, bueno, astiro. baina ondo pasa zenuten, es? Oso ondo, eta tira astiro ya ja, va ba, purbete ikasi genuen un asko, amentze. batu ba, bat ziran hasier eta, bueno, pitu, bueno, baina lenik ere laguna zien. Bai. Ba, eta, eta hori, eta gero Ruben zuke segutu sendun gelen, eta gero Laurak, o sea, eurek ezagutu nituen Londra egindako ikas ja. bueno, eta hauek Irolatik eta ora Naiora, baina zu badakigu unibertsitatera talde bila Taldeanesanula. Bai, bai, a ber, ni kenekian ser seri kasi berdin ja pizka bat. Main deban dana izatea musikan e, erroioan. Ta justu urte horretan gu, gukon egon ginanean ba karrera berri bat sala musika eskuntza. Nik egia san enekian zeostia izan hori, bakarrik musika jartzen zuela eta eta erabaki nuen ba hori hori egitea. Justo comenta tus ideas en la Ustedotei hartu Bardin Bardin Bardin músicas cosera bat universitatean, amén. Se jaiaia leneno promosio Es que eginia lenengo promosio. Leengo promosio, bai, música euskaltzako bai, gero egin zuten kurso puente baina printzipioz beresz gu gara lenengo promosio Eta... Az, jo, Onerako eta txarrerako Eta, eta hori, ba, ara joan nintzen, eta irugarren urtean ere banez ertopau Ara joan nintzen, zer banekialako, haintzira gorozabel, sartuko salan iregelan gainera haintzira gorozabel da gorozabelen anaien e, ba, eh? arreba, da bueno, gitar jolea da bera bai eta banekan, eta zenean, jopuz megoipaik. <risa> baina gero ez heneban. Momento horretan zutagar zegoen. Zutagar eta ea txasukarra ere, bai, momentu horretan, nire topera. Eta, bueno, ara joan nintzen da, bai, esagutu neban, baina ez gen duen ezer egin. Osean, nik planteatu bezen nuen egin. Baina gero ikas bai, ikasbidea honek ezagutu nituen, eta eta bueltan, bai, hemen eira eh geneukan honek bueno, ekkien lokal bat hemen ira bertan, eta anbatu ginean ba ba bueltan eta eta saiatzen hasi ginean eta gustora topau eta eta taldea sortu gendu. Pero va se bai. jaietan, el bat, bat. No. bat eta ba aurkeztu behar zen maketaren bat eta horren multzoen ba egiten san seleciño bate do sorteo bat, eta Onena, jotzen ba, zuen, e, rekaldeko jaietan, ba, talde e naguziarekin eta, eta horretarako esken, ba, batu ginen eta grabatu genuen eh, maketa bat Bai, eta zoxan urtean <risa> Eta behitu horain Eta bai, maketa hori izan, edo, Euskadi gazteko Eta maketa erdia, zan zirro, bai. uda horretan grabatu genuen beste erdia Eta dana genaukanean, ba, Euskadi Gaztera Bialik Seguro, erdi er hortan ez itsasoa itxasoa, beste infamatua ez denuten sartu edo igual Niko, Bai, bai, bai, bai, zegoen bai, bai, bai, bai, itxasoa, bestea Bai, baina o, e, e, sorteos izan zan Ah, sorteos bai, Ah, bai, bai, bai. bai. Ah, Eta bueno, bai. e, se... talde pillo bat zart, e, presenta hauz iran eta ara zuten e, sorteos egitea Eta gurekin saiatzen zuten talde bat Gurekin pizkatu bat moskeatu eta zeudenak eta egintzuten talde batari harinari. Aukeratu zuten eta du sorteoan sartu ziran, osea sartu sortean urten ziran, eta joe ben, eta azkenean hasierrek erreko zuen bateria, vai, ze, vai. bateria barik elitu ziran, eta hasierrek erreko zuen bateria Meito. rekaldeko jaioetan, eta nozike, bueno, urbile hon zan. <laughs> Bai, ezta. Bai. Eta, bueno, hortikan, komentatuzuea, maketa lehiaketa irabazi zenuten bai. Euskadi gaztean, eta horti ja, pues... E... Bai, laro geta hortzia, bueno, laro geta maz haspian maketa lehiaketa e, gara iako zozbardinak ziren, hama e, zespiurtetan gauzak asko aldatu dira, eta garai horretan Euskadi gazteko maketa lehiaketak ekartzen zuen e, dizketzen interesa handia eta momentu horretan guk lehiak eta eta hilabete batera ba geneukan e, kontratu bat, bidizkoa ateratzeko. Eta, eta egin genuen asen, ba, piska bat itxaron, esan genien e, dizkatzeko egi, ba ez ba, geneukala esperientziarik eta nahi genduela piska bajo eta legi, eta... Lehiak hori irabazi genuenean bakarrik kontzertu bakarra. E... Egin da euken, eta duan, karo, behar genuen dune, esperintzea gehiago, ja. eta, eta horretik itxaron genuen urrengoko laro geta mazortziko arte ba dizko, disko, lehenengo diskoa grabatzeko. E, Nera, gudera, komentatzen duzun kontzertu hori ez dakit izango da, justo irabastarekin batera egoten san kontzertu hori beste bat. Ez, egin duen, a ber, gure lehenengo kontzertua izan zan, bila eta perra taldeakkin, bila bila bila eta izan zan jai horietako azken larun batean, Eta arduan, jo behar gen duen zu artifizialetar arte. Eta jo duen, baina gero zu artifizialen ostean egon zan jai bat, eta sanrezko ezer. Jaraituko duzu jotzen da, bueno, higo ginen, bertxioz bariak egitera, katxiak heltzen ziren, alde batetik bestera, eta igual egon ginen, ba, beste, beste taldeakin, eta holen, gota perra taldeakin. Yeah, yeah, Ia, taldea ateratzen ba, zarete. Ba, bost ordu edo holan ibili ginen, ba, baina azkenean lokalean bezala egon ginean bera begiratu barik, Todo pedo se está esta música Danabeteta, te imaginas a su a Eskenengo zapatu albo Jaleta Danabeteta, no eta eta, eta hori uh, bai. bai. izan zen gure esperientzia bakarra ta justo Baori Azaroan Euskadi Gazteko eta irabasi gendu Azaroan 22 izan izan ustezu bai eta eta izan izan guretzako hostia kontzertu bakarra egin dugu eta Juan Bergara kafean kafeantzokira de internacional batekin jotzera. E dices, meko haguen la leitxe. Es bakarri, es bakarri, hori, claro, es bakarri kafean txokian jo, ezek eta ETVQ agra batxen, eta bueno, bueno. Eta gañera santotoma segun na izan zan, gratis, eta gaun zan antxokia peta, uta, goraño, goraño. Eta hori izan zan, zan azkinen gure, segarren kontzartuase, ia bete horretan, egin genituen kontzartu esbarrenak magisteritza eskolan kontzartu bat egin genuen dezaz, leko guztita e, ba, e, pero hartzaga. taberna esbar dinetan karrikan eibarren egin genuen non ah, gehiago deustun, ja, deustun milenium taberna tabern. bat zegoen e, justo momento honetan inagurazinoa izan zan eta egun horretan egin genuen eta, eta horrek izan ziren gure kontzartuak orantita baten prestauta egiteko eta eta, eta, eta gero hori ba ahia san ilabete horretan Euskadi Gazteko maketaliak eta irabazi eta hilabete horretan ja bagen eukarmenailerra ere bai. <risa> bai bai osea garai horreko soso oso, bueno, oso, oso aldatu txiran. dira bai, zenolako... garai horretan urtze taski zurekin eh, bai, ez urtze eskizu eta eta berritsarrakeko bueno, manailerrekin hasi ginian justu ba hori ba, Ba, kontzertu dukik da, eta izan zandana dana oso, oso harin, oso harin. Horten, igual berriro tokatzen, saizue urtzekin jotzea berriro guetatzen dira. Ekit, ba, egon ginen, <laughs> egon Ez da, kit, ba, egonginan, egonginan. Bueno, mana hierra bardinadeki, eta san, gure lehenengo manaierra Eta jarraitzen dabe, bueno, hor dago inigo, eta... Eta ikusi dugu, bai, bera, be? Eta, no? bueno, ez du, komentatu, baina hemen daukagu aiora, piti, baina taldean, lausa dudete, mm -hmm. petiko, laua, que sarete bai. aldatu, O sea, uste du, sarete bai. da. Aldatu, bai. Aldatu, bai. Aldatu, bai. Bueno, bai, aldatu, bai. bai kopurua, ez. Ez, partxona berbera gara, baina, baina, berdiniak ez da. Haurkestu, hamen, falta diren, bi aldekideak. Bueno, ba, ba, Ruben, ba, jujolea da, hasier bateri jolea ba ta ira la tarreta bestearre galdetarra. Ori da. Eta bueno, bai irrekaletarra baina iralan bizi da orain. Orain iralan bizi da. Bai, badari jolea bai. Orduan ba bueno. ba gende oso jatorra, gure lagunak <risa> <risa> <risa> eta gure taldekidea. Eta mendikagortuko ditugu gaur esdirela etorri, baina mendikagurrak eta ja entzuten dausen edo. Ba, ba igual bai, igual bai. Da bueno. Eh, entzun dugu lehen, saioazte, bueno, saioazteko, suen elgarri jarri dugu Iluneta abestia, mm. da diskokoa, zuen azkenengo diskokoa, bai. ta ta ze ho ser abestio arriburus hitzeiteko. Bueno, Pero... ni gustota la e, abestioso itxaskorra justu buruan gelditzen da hori txistuan melodia eta, eta oso barruan gelditzen da eta jo uzot oso abestia agradable dela entzuteko errezagelditzeko, eta, eta ez dakit e, suabea, eta, bueno, justo konparatuta lena aurretik entzun dugune e, neskakin eta berrapeakin emoten zuen, piti ondabet, esaten denbora guztian, jo emoten da urre boluziñoak alatu egin dirala, erdira, edo, ez dakizu ze bajatu da pio bat baina, bueno, hori, tema lasai bat da, baina oso hitz eta eta ez dakit berezia Honen e, abestien ideia e, ba, orain dela pare bat urto, urte sortu zen Ah, eta o, justo ba, lokalean eh, improvisatzen aiora jotzen eh, bateria eta ez dakite melodia kantatzen eh, daki nola, eta nite Dain. klatu bate eta nire mobiagaz eh, grabatu nu, e, ez dakite igual log, eta amaz eh, segunduko zera bat eta gero ja urte bat edo pare bat urte eh, ba justo ni komunan eh, en plan eh, denbora pasatea eta kontaktean Eta, ostrak, enchu no, no, no es grabatu genun hau eta hori melodia eta genu, eta erakupratu eta ja sortu genuen estribilloa eta hori eta Ordeko zu. Su... Bai, baina bueno, es que está caída ese Bai, bai, bai. bai, Baina orre izan san. Funkamente hago irola logo a comuna arena, <risa> a aspaldiko ideia bad, aspaldiko ideia bad, tute eta beitu nola. Bueno, bai, orin igual zer utzietzue beste kantu bat entzuten badugu. Vale. Eh, adibidez bortez, abestia vale. Eta gero, pues jarraitzen dugu Elkarrizketarekin Perfecto No, ba, elkarrizketak egin jarraitzen dugu zehama iztaldekoa daukagu amen hau emarrok irratza da irola irratia neunda saspi puntu bost eta bueno hori biligara egiten zela sortzen dire nabestiak e... <risa> <risa> eta zelan kogoratzeitu eta ni gogoratzen dut e, behin ajorari egin ziotela elkarrizketa bat hau txenean ba <risa> gesurreizan eta baita eletreiburuz le galdezka eta hori komentatu zenuela, Erl, telesai, ori, buscando, er telesaia hori, buscando a él, no está aquí sinela. Ori, me llamo er, oran, inspiratzen sinela. Er ni telebista asko inspiratzen naiz. Baina jaiz dago me llamo Er. Oin ez, duzu. Do? Ba, bainaiko agobiatuta nabil, se me llamo er niretzako san. A ber, emoten dut txorra da bat, baina bai zela erligio bat moduan, ez? Eta azkenean hitz egiten du Karmari buruz eta Ba, nik uste otori dala gauzariko nena ez, gauza honak egiten badituzu, gauza honak etorriko zaizkizu, irribarre bat badaukazu, irribarreak e, izango dituzu, eta, eta horrek seriak nahiz eta dana broma izan, eta txorrada askorekin, baina iretzako garrantzitsua izan zen guzti visualizazio hori gauzena ez, eta hor duan e, roi honen hitz egiteko asko baliozidan e, e, seri horrek, baina, bueno, nik benetan Gehien ikusten ditudan seriak, eta dira, asesinatos, kriminez imperfectos, CSI... Ja, horre mazte morfina horregatik... Zai oguztia, baina. Nik ikusi egiten ditut eta ba, ba daude, de kriminez imperfectos gauza esko atara ditud letrantzako ere, bai. Baina, bueno, Simpsonetatik ere atera ditut gauza esberdinak, eta... Danetari dago, azken baten. gauza Gaueko da... tele zehailen eh, inspiratute edo. Bai, bai. Oin jatxarra goz, erain ja diviniti gehiago ikusten dut. Cupcakes, <risa> gerra de cupcakes, eta... Mi, mi, eta horrek, etaz dakit, inspirazio askorik emango didan. Baina, bueno, onterteni du bai, segero burua joan egiten zaitetaz dut. Gauza, garrantzitzuetan pentsatzen, ez? Eta horretarako erabiltzen dut normalean telebista, ba... Pues eso, pa, poneren stand-by el cerebro, eta... <risa> eta tranquil-tranquile goteko. Bueno, eta gero lako letrak adestia gateatzen dira, eta bueno, e, zan dugu, da diskoa gau da eta roingotan, elukido zue produktorea, bueno, kanpokoa, David, bai. David M. Allen, ez dakit ondo etan. David Allen, bai. David Allen, eta hori, lekeition jotzen sendetela, hortikan sortu zan historia, kontaigu zue pixkat. Bai, justo, eh, egoazten baten, joan ginen lekeitiora, bebek jotzen zuelako Elisa, lekeitioko Elisa txiki baten, Eta joan ginean bera ikustera, eta eta justo topau gendun aspaldiko ezagun bat egaz, ba, bera ingelesa da, Berni, eta lekeitioen bizidana. Eta gara jortan gu hegon ginean e, produktorean bila, eta bagen eukan, estatum e, tipo bat, ja, bagen eukan pentsauta egon giren egon ginen e, bat opaten aber agian igual internacional bat dizen naiko gatsa ez badozu eh e, ba discografika bat zure athetic edo ba euskal herrian ba agian igual, bai gara ezaguna baina kanpuan es naiko txarto ikulseen gen ordun esa bueno Eh, topatuko dugu zio zera a ber eh, estatu Mayan eh, eh. eta bueno askenean ba, egon ginen hau bete ba, estudio edo kaske bai, kasketa txiki egiten eta bueno topa genun eh, tipo bat eh, ba guretzako tipo... interesgarria san eta esan gendu mono bairaian justori a bustoni san san bairaian vamos a por eles ja zituko o sea, gara berarekin kontaktuan jartzen eta hori dana eta ba justo aste horretan leketi ora joanginian lenengo aste horretan Eta beben kontzertu atopan eginean bernikin, gure esagun horrekin. Eta esan oskuen, hau behiratu bat nire lagun bat dago, hau de ah, da deifalen, ah, si, hau si, si. da dekiurren produktorea, hau da produktorea oso esaguna. Joan ginean etxera eta gu bagen euken gure produktorea gure produktorea. Etxera joan ginean eta interneten behiratu, de, ostia, toma, ui, ui, ostia, iadala eta tipo hau da dekiurren eh, laudisko curr oso, oso potente produsitu ditu. E, nenez errin man diskoa ere bai, osea, gauza, gauza brutal, eta, eta osondiak, de peitz moden mobida asko ere bai, eta bueno, eta ikusi gendun gainera, Reptil Youth e, taldeak berak egin zuela ere bai, eta arduan guretzako, <tusurruz> guretzako brutala, <tusurruz> ez hori ikusita eta flipatu gendun, eta zan gendun, joe, ba, zapatuan justo kontzertua geneukan, eta zan genien kontzertua geneukala, da bai, etorriko gara eta ez da gizer, Abizatu gure teknikariari, mira lastra, kistazte tío, eta konkistatu behar dugu, eta da nahi talekidei abizatu, ez daki zela neengo dugu, baina inbargo bolazo bat. Eta bolazo izan san Buah, joan Eta ekipoa egontzan montauta De aquella manera Eskillara oso, kapurtuta Bueno, una angustia brutal <risa> Esten atokia erdía Ba, taldea jotzeko Eta esten atokia Eta ekipoa ba, bueno, no, ba, ba, ba, ba, Eta Egon sinan Oso harrarua Dauskatar gazkia Xotletakoak, eh Oso harrarua Oso harrarua dana Ese balde kurik Eskillara <risa> kapurtuta gontziran Beste eskatu vitalde genuen mesedes, eta... Eskatu genuen mesedes Eskillara arreglatu behar zirala Eta, a ver, si que nos creíamos, eta eta, bueno, egon zan pizkatzua tambien teha raroa, eh? segun horretan, eta gu oso tenso ba, justo deifalen aurrean geneuk alako. Da, bueno, azkenean egin duen ikustot bolazo bat kontola tensión del mundo mundial eta eta bukatu genuenean ba, zulo tabernan egon ginean trago batzuk hartzen, eta, eta komentatu genean, bueno, pues gure lagunari, komentale, zira petezze horako produxitzea etal, <risa> ba, bueno, ba ba guru oso posiki gongo giñala eta tal bueno da horrek iraian e, hasi ginan berba egiten berarekin eta bueno asarorako ba geneukan jartuta estudioa eta dana ta ba genekian berarekin egingo genuela baina ezin gendu aurreratu ez azkenean non... eh, grabatu genun eh, amentxe tiopete urdulisen urdulis barkatu bai eta. ta eh, lena obera esan, eh, esan zuen eh, ba 5 egun lena hau eh, ba egiteko Estudioan antxe Bertan, bertan uh -huh. gero horren ostean eh ba grabasiño eta gero ba erango zuela ba, eh, materia guztia ba, Londresera, ber estudiora. Londresen bukatzen da ba, Londresen. Nasqueta keiteko, anche nasqueta keiteko eta gero ba eh, mastera be anche Londresen egin. Uh -huh. Londresen me bai hijo de sué, Bai, abentzabe burutzeko borobilodi ez hasi bai, nondik eta sortea badago, ba, aurren egin ba maiatzean nondesera ah, no. bai, ar, Oze, urtetzen ba zuella, bai bai badiko sueia concertua go oynituz eh, piskat bai baditu bai, egin egin ditugu lau kontzertu bueno, voz konzertu gon berenekoekin boskortzetu lan aurkezpen moduan martxotik aurrera hasiko gara berriro eta bueno, eh, Otsaian batean badaukagu iparralden ezin nizan gendun aurkezpena egin, eta otsaian badaukagu e, biarritzen e, gaztetxean badaukagu aurkezpena egiteko aukera. Eta ara joan eta gero martzotik aurrera, azten gara, nik usteo martzoan dai. zortzian azten garela barriro. Baina eskezin ditu... Iai ia, abaleko gulotu teia kontzertu guztiak, baina bai. falta dira konfirmatzeko eh, pare bate... Eh, Pareba, gauza, nik usteot, ta, bueno. gaur arratzaldean gabean, e, jarriko ditugu laia web horri baina nahi... moment honetan ezin dizkizute zan, zezdaki dizkit buruz. Nahi duena, pues, sardadila zeamais.batcam.com horri aldean, Ai, eta hor badauka aukera, hor jartzen ikutsuek bai. konzertuak, eta aldiberean e, da diskoa entzuteko, deskargatzeko erosteko, bai. eta beste diskoa beba, hor daukazu aukera entzuteko eta erosteko. Mm -hmm. eta ba, probetzatu hori jentari hor daukala bestela suen txare ba e. sozialetan, egongo dira, mm -hmm. eta, eta o, oin jarri nahi dizugu gauza berezi bat, ze gaude irala osoan, e, rekaldetik gertu, rekalden, eta nola ez pos, itzegin e, kukutsari buruz, mm -hmm. e, asken finean, pues, oin dela gitzi atera da berria, zelan kukutsa e, izango dira pisu zelan esaten da, diru askoko pisukoak edo... Bai, justo ba barrekalen hori erdian... Ez da gititza, ze lan dan pisos... Pisos de lujo? De lujo hori da, pisos de lujo, kukutza gota zuten, zure kabestia bai. ausokoak... Ze... Se... Ze iritz dego, ze lan biziz duzu eguztia... Zeran boin... ikusten eh, duzu, ausoa... Momentuan... Hon, eh, guk abestia inge nuenean... Eh, kukutzan amargarun urte muga ospatzeko san berez abestia jai giroko abesti bada eta derrepentean bilakatu bila da ba, beste abesti tipo baten, ez? Rehendibidikazioa besti moduan, baina gero beste baten, ba, bueno, ba, emoten du luto, lutozko abesti baten ere bihurtu dala momentu baten horregaitik, ez? Eta, bueno, e, segulako putada da, eta gainera horrelako gauza egitea, lusuzko pisuak egitea, han, ezke absurdo bat da, ez dauka momentu honetan gainera jendeak dirurik ez daukala esertarako ez, eta hartzen duzu horrelako leku bat mugimendu gigante bat ematen ziola auzo baterik kendu eta bota era horretan, nik nire ustez da horreo nire eritzi pertsonala da, da nire ustez azkunak bazeukan bere buruan, bere hil aurratik kukutsa bota behar zuela, eta hindu, izake hautan antzo izango ditu, bai, bai, propieda privada, ez dakizera nahi dugunean propiedatea privatu hori kendu egiten diogu jendeari nahi dugunean, eta ez dugunean nahi, puesela pues damoz. Eta arduan eh, oso zinikoa iruditzen zait eta hori da gertatu zana esken baten kugutzen, ez? Gainera, eh, esaten badute, bueno, zuk izan zein, ke, bueno, ba, norbaitena da eta berak berakartu behar badu, ba, eman behar zailo. Baina zen bat urte bot, pasadira bota zeneranatik eta hasta egin eser. Bakarrik baia bat ipine, bueno, muro bat ipine eta Eta hori ez da normala bez. Ez, hori egin barba da ta si barba egiten, ba bueno, ba igual orainesan ba bueno, orain bai Juanba saretela. Yo que sé. Hola baina mantendu. Azkenean hori da morale apurtzea eh auzo bateri eta oso bastartuta dagoen auzo bateri gainera, es rekaldi beti, rekaldek lortu duen guztia, ba, hausotarek ba, lortu egin dute, ze udaletzeak berak ez du eser egiten. Ta txarren aben moduen, nola. Berba egin barik, eta antolatu ziren e, asanbrada batxu, bueno, asanbrada e, bilera batxuk udarekin, eta dana itxite, eta bere erara, eta ez egoen negoziateko e, aukerarik, eta gainera, Eh, sekulako seculako eta seculako liskarra montatu eta eh, hori da txarrera. Ez eh, da behitu zer gartatu san, sazenbate eh, hostiagon ziren askenean eta gainera eh sentzu dira askenean culpableak eta ez begiratu zer gertatzen ari da, bueno, eh bat egingo dugu Kukutan inguruan bebai martxoan 29an, 29an, Gandxo astetean. Oraindik da, badago ba, jende pilo bat, ba, arazo legalekin Eta ber lortu albadan, ba, diru base bat, horrek ba, ausak hobeto eramateko. Ta hori bai da lafirikoa ere bai, eh? Right. Egon ziren sekulako Costia, sartu ziren ambulatoriora, gauzak ambulatoriorik eraman eta hori ez eta horrekin ez da ser da gertatzen. Dara. Eta de repente gertatuko balira bi aldetatik. Pues io keze, eh? Ez da kit justifikazio bat dago. Maia de repente salde bat sisi, o hor sea, egon diren guztiak marroi bat jango dabe. Eta beste aldean egonziran denak, ez es jango eser. O sea, me parece, ya, ya el, el, el máximo, el cinismo, baina, bueno, holan funzionatzen. Baina, bueno, honenazan un... pillo bat jendea elotu zara, bukutxako ba, bai, bai. bidan, eta hori, ba, jarraitzen dau, eta ba, koitza edo talde, bakoitza bere erara, zegruen ez, ze, ba, gauza, bai, pillo bat, bat sortuko dituela. da horretatik. E, Bota arte egon ziren e, mugimendu guztiak, zelan jendea batu izan, Europa, Maia, mundu mailan izan zan sekulakoa, hori brutala izan zan. zan. Danik usteot horrek bai utzi zuela zerbait e, oso berezia ez, e, betirako gelituko dana. Mais eta edificioa ez? ona. Ba, Tengo dugu jendeari animatu martxoako 29an Erandioko gastetzera joatea, pues bai, eh izango dala. Bai, la... Bestela adi egotea lerrean bai. esan dugu gune porrialdetan, pues hori bai. e, bertan e, esan dugun, pues e, gastu hoiek edo sortu direnakor kukutza defendatzen egon saan jendeari, pues mm. eh Listo Marroia. La unceco bai. eta bueno, entzun desagun pizkan. bazea taldeko egin jarraitzen dugu ja oso denbora gitzi falta saigu oso gustora egon gara denbora pasada azkar askar pillo ba gauza geneuskana galdetzeko pues hor gelditu saizkigu baina ez horriatu gara azkenean baina herriatu garena oso ondo oso ondo urrengo urterako eskatuko dugu denbora gehi eta bueno e, ez dugu bukatu nahi e, esan dizuegu gaur e, marrok gaurerako pues taldeak edo komentako genizuela beraz e, ba, egon e, Emarrok gaua, emarrok gaua, beste emarrok gaua, Irola irratiaren txako dirua lortzeko ingo dugu, diru guztia joango da pues, e, Irolarako, hotzaila e, batean izango da, santurtzin, lakelo gaztetzean eta diagoik dira taldeak. Dizerma taldea basauritik, potos eta klitos tarautzetik, otopuziz, pues, eh, amendik Bilbo aldetik. Labazuetan hemen gure eskina femeninako taldekideak. Ibakusa, iruñatik, eta penadas porlalei, pues, Bilbo Argentinatik etorritako irukote hori. Sei talde, eh, lau eurotan izango da zarrera, esan mesala irola irratirako izango da, pues, lortutako dirua, eta zimaz, animatzen dizuegu, jarriko dugu bebai, argazki erakuzketa, Bilbon jarri genuen ahor gaztetzetik, pintzoa jarriko ditugu, zeireta hasiko dira kontzertu egak, hama bukatu behar da, pose, bak izue zelan da, hori hausokideak direla eta ez molestatzeko, eta hori guztia, sosketa beba ingo dugu, badaukagu kalera arrok erentzako bizarrera, etortzen zareten onartien, ingo dugu hor sosketatzua, liburua liburuak beba izosketatuko dugu, eta kamisetaren bat, beraz animatzen basarete, hotzailak bat zanturtzin emarrok gaua, Diferma, potoztaklitos, otopusi, labasuan eguria Ibakusa eta penadas porladeire entzako Eta zin maz, pues e, Zea maizagurtuko dugu e, Ze moduz doa autoiko Izpenauri zue bakarrikateratzea hola motxean Ondo Orduran gonta Ondo, ondo. Do, Banatu behar duzu ba, Atalak edo ba, Beharrak bai, Baina Ibakutxak euk behar du behar bat El Bata da Barzenaz, bestea da <risa> eta, eta hola Bakoitza gara. bere roiua eta bueno Bentsako braindik oso ondo oso. Langeiago ematen du, baina guztuak ere Eta, eta Posak hau e, Hori da beti gertatzen dara, baina lan handia goean moten du. Oso, no, bueno, lan handia, saspi dizko, zehamaiz amen jarraitzen du, oztopako oztopo aurrera egindute. Bai. Eta posten pilo bat beraien gatik, eh, espero dugu laizter urrengo kontzertuan ikustea. Eta pues, besteri gabe, bukatuko dugu oiu abestiarekin. Hingenu e, noin dela gitzi oran, bonberenearako sarrera banandu eta je, jendea Twitter dezkeien esan zigun gustatzen zitzaioa la bestia hau izan zan. Mm -hmm. Beraz, ondo iruditzen maz zaizue honekin bukatuko dugu eta Perfecto. sin maz, e, bi ostegun barru, ogeita marri herrean, da, uste dut, berriro hemen izango gara, ez dakik ondin ozit alderekin. Eta sin maz, dizuegu emarrok hauera etortzeko, hotzailak batean. Eta hau da, oioa bestia, zea maiz. ardian neka...